Jemi në vitin 1937 Kur Shqipëria me afër 1 milion banor aso kohë njihej si mbretëri, në këtë vit në kuadër të 25 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, përmes një vendimi i ngritur komisioni i quajtur 25 vjetë veqërim. Komisioni i ngritur me qëllimin për mbledhjen e të dhënave për veprimtarinë patriotike që ishte shfaqur në gjithë vendin, arriti të mbledhë të dhëna edhe Kleret Bektashi të Skraparit, të cilët kishin spikatur në lëvizjen kombëtare. Përnë prefekturën e Skraparit raporti që u propozua këtij komisioni u hartua nga grupi i punës që kishte si kryetarze tek i gjindi në prefekt në antarët Pasho Hyçi dhe Qemal Nishica në raportin e tyre të datës 4 gusht 1937 mes emrave të listuar nga skraparri i komisionit 25 vjetësh qeverim renditi edhe emrat e klerikëve bektashin të cilët do të përfshiheshin në listën e veteranëve dhe të dëshmorëve të kombit në dokumentin arkivor jepen disa sqarime të shkurtra për ta dhë vendosur që disa shkolla në Skrapar të mbajnë emrin e tyre në dokument ndër të tjera thuhet Baba Feta u teqes Sobacës për veprimtarinë e tij adatar. Pak pas pas lidhjes së Prizrenit ka vënë në portën e Teqes së Sobacës gurin e gdhendur me shqiponin dykrenarë, duke i thënë popullsisë së atij rrethi se ky zog do të jetë një ditë në flamurin e Shqipërisë. Kjo shenjë ndodhet edhe sot në portën e kësaj teqe. Komisioni vendosi pa gëzimin e shkollës së Katundit Radësh me emrin Shkolla Baba Feta. Baba me le shëmbrëdhenjë nga Staravecka për veprimtarin e ti patriotike shkollës e fshatit kuç do t'i vendose i emri shkolla baba me le shëmbrëdhenjë. 3. Baba Gjaferi i teqesë së Prishtës ka themeluar shkollën e Qëravodës. Për ndër të ti shkolla e Qëravodës do të mban të emrin shkolla baba Gjaferë Prishtë. 4. Baba Shaban Prishtë ka qënë një nga apostuit e shqiptarizmës. Ka marë pjesë në mitingun e përmetit për shkronjat Shqip dhe në kërëngritjet e viteve 1910-1912 se bashku me parin e Sevranit dhe me burat tjer të tjerë të njohër si Mahmut Zaloshnja. Ja që Gjërgjova, Feta Sevrani, Hasan Koprenska, Zinel Braci, Abbas Postena Eti. Për ndër të ti shkollës së Prishtës i u dha emri shkolla baba Shaban Prishta. 5. Dervish Iliazi ka qënë një nga nacionalistët e rethit skrapar. Për krahës jarsimit komptar ka femëluar tek që në kulmakut në Tomor në korrik 1916 për ndërtetë ti shkolllës së vërsheshës iu vu emri shkolla Dervish Iliaz